Лянге почав завзято досліджувати матеріали цієї теми, і тут його підстерегло розчарування. Крім десятка посилань на праці Штукенгайзена, які згадувалися навіть у Барта і Лотмана, жодних інших матеріалів про цього вченого не траплялося. Велика Австро-Угорська, Енциклопедія давала стислу інформацію про те, що науковець народився в Галичині 1903 року, написав дві праці з мови «Граматика деградації» і «Адамова яблуко». Досвід реконструкції. Вісім зустрічей з істиною. Він марно оббивав пороги наукових бібліотек Відня, ані згадки про штуки Найзена. Замість того, щоб, як то зазвичай бувало злянге, знеохотитися до обраної теми, він відчув азарт погоні чи то переслідування. Адже, ступаючи на цю малозвідану територію, він йшов стопами великих, стопами Хомського, де Сосюра, стопами фон Лібіха, загорівшись бажанням вивчити постать Штукенгайзена, він наважився написати листа Корефеєві, який, власне, і надихнув його на ці пошуки. Відповідь була короткою. Фон Лібіх порадив вирушати до Львова і провести розвідку на місці. Отримавши грант, на піврічну стипендію в Україні Лянги відчув Нічим не зрівнянне натхнення. В його житті, здавалося, Все раптом почало сприяти поїздці. Старша сестра Приїхала жити до матері, Позбавши Лянге турбот Про здоров'я неньки. Його наречена Андреа Нарешті знайшла роботу, Тож була тепер зайнята Зранку до вечора врешті науковий керівник схвально відгукнувся про його ініціативу на засіданні кафедри, поставивши Ляне у приклад іншим. Лянге, хоч і не врізнявся особливою амбітністю, відчув себе на коні. Тож, спакувавши трій косах вояжів, він знайшов недорогий чартер до Львова, і невдовзі по тому одного прекрасного осіннього дня вдихнув на повні груди сире повітря на литовищі у Скнилові. Доброю обставиною було й те, що у Львові йому посприяли друзі з кафедри германістики. Вони допомогли з помешканням і зробили невеличке введення в історію та географію Львова. Лянгий три роки вивчав російську, а перед від'їздом наліг іще і на українську. Тож безпеку елементарного побуту міг собі забезпечити сам. Перші ж дні пошуків у Центральній Львівській бібліотеці імені Стефаника надихнули його. Він зрозумів, що стоїть на правильному шляху. Тут слідів перебування Штукенгайзена було значно більше. Серед знахідок була справжня перлина. Біографія Себастьяна Штукенгайзена, написана його другом дитинства, чиж Вишенським. Біографія вийшла у світ уже в наш час, була видана в 1992 році у Львові накладом 300 примірників. Лянге з жадібністю накинувся на знайдений матеріал і проковтнув книгу за чотири години, проведені в читальному залі. Сказати, що Лянге був іншою людиною після цієї біографії, то певне було б занадто. Але щось у його серці змінилося. І змінилося, схоже, безповоротно. Лянги сидів, охоплений незрозумілою ейфорією.